Озвучено книжкова хмаринка. Акт сьомий. Мав рацію Джек Карвер, Остров'яни, у кого немає вогнищ для тепла, або хто живе там, де може дістати штормовий прибій на припливі, вже стягуються до мерії. Хто на всюдиходах, хто на аеросанях чи снігоходах. Деякі навіть на лижах чи снігоступах, і навіть крізь виття вітру чути шум міської сирени. По тротуару наближаються Джонас Стенхоуп, і дружина його Джоанна. Таким чином в одномісному візку неймовірної величини хутріній шапці сидить Кора Стенхоуп, матір Джонаса. «Як ти почуваєшся, мамо?» – запитує Джонас. «Як троянда у травні!» – відповідає Кора, а ти Джо? «Виживо!» – відповідає Джоанна досить похмура. Вони повертають на автостоянку перед мерією. Стоянка швидко заповнюється різними машинами, які вміють бігати снігом. Личи та снігоступи стирчать парами, застромлені в кучу гуру перед будинком. Сам будинок освітлений, дякуючи великому генератору, як океанський лайнер у штормовому морі, острів безпеки та відносного комфорту цієї шаленої ночі. Мабуть, так виглядав «Титанік», доки не налетів на айсберг. Народ іде до східців, голоси збуджені, весело розвинені. «Ми вже набрали цілий список персонажів, і тепер це окупається». Ми дізнаємося старих друзів із тих, що юрмилися біля будинку марти та були покупцями у магазині. Ось із всюди ходу вилазять Джил та Енді Робішо. Джил відстібає свого п'ятирічного Гаррі від сидіння. Він був одним з дітлахів у будинку у Моллі, а Енді тим часом весело гукає Стенхоупів. Привіт, хлопці! Як життя? Нічого собі ніч. І не кажи, відгукується Джонас. Але Джоанна... Хоч і далеко ще не при смерті не сказала би, що почувається чудово. Вона захекалася і, користуючись перепочинком, присідає, взявшись за власні бахіли. Тобі допомогти, Джоанно, пропонує Енді. Кора, її імператорська величність, вимовляє Джоанні не потрібна допомога, містер Робішо, їй треба лише перевести подих, правильно, Джоанно? Джоанна усміхається свекрусі так, що цілком ясно, що вона хоче сказати. Так, звичайно, дякую. І з яким би задоволенням я заткнула твою стару дупу жетоном для паркувального автомата. Енді це бачить. Джилі була б не проти, якби ти їй допомогла, дитино. Ти можеш, Джа, а я стану в упряжку замість тебе, гаразд? Заради бога, Енді, з великою вдячністю відповідає Джоанна. Енді береться за її гуш. Джоанна відходить до джила, кора кидає їй у світ погляд. Голосно і виразно вимовляє. «Дезертир!» З великого старого всюди хода вивалюється Деві Хоупвелл, його батьки та місіс Кінгсбері. «Ну як, Енді готовий?» – запитує Джонас. «Погоняй!» – відповідає Енді. «Благослови його, Господь!» І вони тягнуть стару даму до мерії. Кора їде, як цариця, піднявши тонкий новоанглійський ніс. Джил і Джоана йдуть заду, жваво говорячи. Гаррі, укутаний до вигляду плюшевого ведмедя, трусить поруч із мамою, тримаючи її за руку. У мерії Урсула, Тесе Маршан та Тавія Гоццо реєструють прибулих, даючи їм аркуші паперу та просячи записати всіх членів родини, які розраховують ночувати у підвалі мерії. У них за спиною четверо чоловіків, які мають важливий вигляд, але не надто зайняті роботою. Це Робі Білс, міський менеджер та троє міських радників – Джордж Кірбі, Берт Соамс та Генрі Брайт. «Генрі – чоловік Карли Брайт, і зараз у нього на руках їхній син Френк. Його ми теж бачили у дитячому садку у Моллі. Френк міцно спить. І знову входять знайомі особи. Острів – громада маленька. Дітей старших від дитсадкового віку зараз немає, вони застрягли по той бік протоки на материку. Урсула зовсім забігана. «Все, записуйтесь». Нам треба знати, хто тут є, так що записуйтесь, доки не пішли вниз. Вона кидає несхвальний погляд на чотирьох чоловіків, які тільки стоять і пліткують. І що він? запитує Берт Суамс. А що він міг сказати, знизує плечима Робі Білс. Хто на північ від Каскобей не знає, що Пітер Готсо на кожний фунт омарів продає дев'ять фунтів трави. Він кидає погляд на Урсулу Ітавію, яка в цей час біжить у комору за подушками. Робота, до якої Робі зійшов би тільки під дулом пістолета, і продовжує. «Та я його і не звинувачую, чорт забирай, йому ж повний будинок баб треба утримувати». Білл спирхає, але Джордж Кірбі та Генрі Брайт обмінюються незграбними поглядами. Їм не подобається зайво злісний тон плітки. «Питання, – каже Джордж Кірбі, – звідки той тип це знав, Робі?» Робі закочує очі, ніби говорячи, «Ну і дурень!» «Напевно, вони в одному бізнесі», – відповідає він. «Взагалі, навіщо комусь вбивати таку нешкідливу стару, як Марта Кларендон, якщо він не накурився у дошку?» «Ось що ти скажи, Джорджі Кірбі!» «Це не пояснює, звідки він знає про Кет Візерс, ніби вона в Деррі їздила на аборт», – заперечує Генрі Брайт. «Урсуло, є ще ковдри», – долине жіночий голос. «Урсула не витримує». Робі Білс, Генрі Брайт, ви не могли б хлопці сходити вниз і притягнути ковдри із задньої комори, чи ви ще свої політичні розмови не скінчили? Робі та Генрі прямують до виходу. Робі з презирливою усмішкою, Генрі з присоромленим обличчям, що сам не здогадався нічим допомогти. Чого ти психуєш, Урсула? глузливо питає Робі. Критичні дні чи що? Вона кидає на нього погляд, сповнений непідробної зневаги, і відкидає волосся з обличчя. Робі, ти не думаєш, що час давати сирену і звати народ?» – каже Тавія. «Схоже, вони і самі сюди дружно тягнуться», – відповідає Робі. «А решта теж скоро зберуться. Як на мене, це все одна суцільна дурість. Ти думаєш, наші бабусі та дідусі, коли Штормило, теж збиралися в залі мерії, як печерні люди, налякані блискавкою?» «Ні», – відповідає Урсула. «Вони збиралися до методистської церкви. У мене є фотографія, можеш подивитись, якщо хочеш». «Буря 27-го року. Можу навіть там тобі показати твого діда. Він помішує котели з супом. Приємно знати, що була у твоїй родині людина, яка від спільної роботи не відлинювала». Робі вже готовий огризнутися, але його зупиняє голос Генрі Брайта. «Робі, пішли!» І він все ще тримаючи на руках сплячу дитину йде вниз. За ним Джордж Кірбі. Робі заткнувся. Джордж на 20 років старший. Якщо він не вважає себе вищим за таку роботу, як тягання ковдр, то й робі може піти з ними і принаймні вдати, що зайнятий. Коли чоловіки виходять, Урсула, Тавія та Теси перезираються і закочують очі до неба. Тим часом підходять ще люди по двоє та по троє, а шторм продовжує ревти. «Записуйтесь, хлопці!» – вимагає Урсула. «Давайте, місце є для всіх, але ми маємо знати, хто тут у нас». Водить Моллі Андерсон, обтрушуючи сніг із волосся, і ведучи за руку Ральфі, запитує. «Урсуло, ти майка не бачила?» «Ні. Але я б упіймала рацію його автомобілі, якби він викликав». Вона вказує на рацію. «Сьогодні від цієї штуки іншої користі мало. Роздягайся, Моллі, і пішли працювати». «Як тут діла?» – запитує Моллі. «Веселімося, як на балу. Привіт, Ральфі!» «Привіт!» – відповідає Ральфі. Молі опускається на коліна і починає роботу з вилучення Ральфі з купи теплого одягу. Тим часом люди продовжують підходити. На вулиці вихориться сніг і вітер Вночі. У пожежного депо. Машину, яку сьогодні вранці мили перед входом, давно прибрали. Але зараз відчиняються двері депо і виходить, борючись із вітром, Ферд Ендрюс, натягуючи на ходу каптур. Він дивиться вниз на... Склад Гоца – риба та омари. Приплив майже досяг максимуму. Материк не видно за сірою та чорною завісою. Протокою біжать такі хвилі, що можуть хіба що в кошмарі наснитися. Вони ритмічно б'ють у берег, покриваючи піною та бризками довгу будівлю складу. Всередині склад весь уставлений пастками для омарів, піддонами та рибальським спорядженням. Ціла стіна обвішана дощовиками, плащами, високими рибальськими чобутями. Звук шторму тут трохи глуше, але лише трохи. Вікна вкриті бризками та піною. Камера рухається по проходу між пастками, повз довгий бак повний омарів. Повертає за бак і купка щурів бризкає в різні боки. У курному вузькому проході між баком і стіною лежить довгий предмет, накритий ковдрами. Вітер виє і будинок тріщить. Хорошим ударом бризок вибиває вікно і воно розлітається на шматки. Похитуються і дзвонять на горі пастки для омарів. Ще одне вікно розлітається з дзвоном. У магазині «Літл Толл Айленда» чується тихе пихкання генератора, і кілька ламп хоробро світять у ніч. Тільки дві машини залишилися на стоянці – маленька машинка «Моллі» та закутаний снігом пікап із написом «Риба та омари Готца». Усередині кросворд на екрані комп'ютера майже розгаданий. Він потягується і встає. Лінош у камері сидить у тій самій позі, упираючись спиною в стіну і дивлячись між власних колін. «Пити хочеться, – каже Хеч. – Під тобі кава чи чогось холодного?» Спершу Піт не відповідає. У нього на колінах лежить той самий листок, який він зняв з дошки оголошень, але він перевернутий тією стороною, де оголошення. Очі у Пітера розширені та порожні. «Пітер, земля викликає Пітера! – гукає його Хеч. Він махає рукою перед обличчям Пітера, і свідомість, чи подібність її, повертається у очі Гоца. Він дивиться на Хетча. «Чого?» «Запитав тільки, тобі газовану воду чи каву?» «Та ні, нічого, але дякую». Хетч іде до дверей, потім повертається. «Піт, ти в нормі?» «Ага», – відповідає Пітер після невеликої паузи. «Цілий день ми тушилися, готуючись до бурі. Я, мабуть, просто заснув із розплющеними очима. Вибач». «Гаразд, протримайся ще трохи. Джек Карвер та Кірк Фрімен будуть тут хвилин за двадцять». Хеч прихоплює журнал «Почитати у туалеті» і виходить. Крупним планом Лінош дивиться на Пітера. Губи його беззвучно вирушаться. Крупним планом Пітер. Очі його знову порожні, раптом на його обличчі з'являється тінь тростини Ліноша. Пітер дивиться нагору. Бачить сталеву балку. Тростина висить на ній. Видна закривавлена голова Вовка. Пітер підводиться і повільно йде через кімнату. Повідомлення, на якому він писав, бовтається у нього в руці. Він проходить під палицею. Лінош сидить на ліжку, спостерігаючи за ним, і тільки його моторошні очі рухаються. Пітер зупиняється біля прибитого до стіни ящика і відчиняє його. Там різні інструменти і ще бухта мотузки. Її Пітер і бере. На берег, де стоїть склад Готсона, бігає з протоки гігантська хвиля, б'є до кінця причалу і жує край будівлі Готса. Тріск дерева чути навіть у реві та гуркіті шторму. Ферт Ендрюс від бічних дверей пожежного депо ойкає «Боже ти мій!» і підносить голос «Лойд, Лойд, це ти маєш бачити!» Всередині гаража стоять дві світлозелені пожежні машини. У однієї… Пасажирське вікно наполовину опущено, і з нього звисає закривавлена вовча голова на тростині ліноже. Ллойд в одній руці з червоною фарбою, в іншій руці пензель. Працює він із ретельністю Мане чи Ван Гога. Чути голос Ендрюса. «Ллойд, Гоце зараз знесе! Знесе весь причал!» Ллойд Уішмен не звертає уваги і продовжує малювати. Офіс констебля з висоти. Тростина більше не висить на балці, але з того місця, де вона була, звисає мотузка. На задньому плані сидить у клітці лінош з обличчям хижака, і в очах його клубочиться чорне та червоне. Ще одна величезна хвиля вдаряє в міський причал, відриваючи від нього величезний шматок і прихопивши невеликий човен, який хтось з дуру до нього прив'язав. І від складу теж відхоплює пристойний шматок. У середині складу Гоцо – Замість кінця будівлі видно дірку з нерівними краями, а в неї ампутований причал і хвилі протоки, що здуваються. Одна з них котиться прямо на камеру, захльостуючи залишок причалу і б'є до складу. Підхоплює та забирає пастки для омарів. Баки з омарами перевертаються, звільняючи омарів десятками. Несподіване та неймовірне скасування смертного вироку. Коли хвиля відступає, Пакунки марихуани теж виносить у дірку наприкінці будівлі. Біля дверей пожежного депо Ферт Ендрюс репетує на всю горлянку. «Кінюсе, Лойде, іди сюди, ти побачиш хвилю, якої ніколи більше не побачиш у житті. Ось вона поїхала». Лойд теж поїхав. Він закінчив свою малярську роботу, і камера повертається, показуючи нам, що написано великими друкованими літерами на борту зеленої пожежної машини. Поверх золотих літер пожежне депо Літл Toll Айленду написано ось що. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». Зовні репетує Ферт Ендрюс. «Виходь, Лойде! Ця вся штука зараз злетить!» Лойд, не звертаючи уваги, ставить банку з фарбою на підніжку машини та акуратно кладе кисть зверху. При цьому ми бачимо, що тростина, що висіла на вікні машини, вже немає. Або вона взагалі була лише в уяві Ллойда Уішмена. Лойд підходить до борту машини та відкриває ящик з інструментами, дістає пожежну сокиру. В офісі констебля Пітер Готсо стоїть на стільці з порожніми очима. Кінець мотузки, яку він перекинув через балку, зав'язаний у петлю, а петля на шиї. До грудей його приколото домашнє завдання. Папіри з словами Дайте мені те, що я хочу. Розкиданими по всьому аркушу і малюнками тростини, над усім цим великими літерами, як назва дайте мені те, що я хочу і я піду. Ліно ж крупним планом. Губи ворушаться в безмовному співі. У пожежному депо Лойд тримає сокиру, що дивиться вістрям йому точно в обличчя. Рукоять він тримає біля самого леза. Так можна тримати сокиру, щоб наколоти тріски на розпалювання або розколоти собі обличчя навпіл. У ліножа губи рухаються швидше, зловісні очі стали ширшими, руки стиснуті в кулаки перед обличчям. Перт стоїть перед пожежним депо, з перекрученим страхом обличчям і щелепою, що відвисла. Чорт мене, забирай! До того що залишилося від складу гоцо, крізь сніг, що виє, наближається величезна хвиля, майже цунамі. В офісі констебля ноги Пітера відкидають стілець і сіпаються в повітрі. Над причалом та складом нависла ця хвиля, і склади з причалом здаються іграшковими. Хеч у магазині припиняє наливати собі каву і повертається до дверей офісу констебля на звук стільця, що впав. «Пітер!» – кличе він. Крупним планом Сокіра. Вона вилітає по дозі кадру і чути неприємний чмокаючий звук, ніби хтось шльопнув по бруду долонею. Камера дивиться зі складу Годсона на протоку. Але раптом вигляд закриває хвиля, що наближається. І з обрубаного складу не видно нічого, крім сірої води, що встала дибки. Вона б'є до складу, і раптом камера опиняється під водою. У вищавині бульбашок миготять розбита пастка для омарів, тюк трави і омар, що все ще чіпляється клешнями за пастку. Все, що залишилося, затоплено та знесено повністю. Хвиля, що відступає... Несе плутанину човнів, канатів, дощок, гумових кранців і дерев'яного даху. Чи то нам здалося, чи справді майнула вивіска, риба та омари Готса, щоб зникнути в ревучій завірюсі. У мерії моментально затихає метушня, і тріски шипіння рації стають неймовірно гучними. Усі повертаються до дверей. «Мам, що трапилося?» – запитує Ральфі. «Нічого, дитинко». «Що це було заради всього святого?» – вимовляє Джонас. «Міський причал пішов під воду», – відповідає Кора. Робі піднімається сходами у супроводі Джорджа, Генрі Брайта і Берта Суамса. Урсула, давай сирену», – каже він. Перд біля пожежного депо розвинений і наляканий, як людина, яка раптом у стовбурі дерева побачила сатану, що виглядає. Він повертається і біжить до дверей депо. Хедж входить в офіс констебля з пінопластовою чашкою кави в руці. «Пітер, що там у тебе? Я чую і обличчя його перекошується раптовим страхом. Він піднімає очі, вочевидь до обличчя людини, яка повісилася на балці. Кава випадає в нього з рук, захлюпуючи підлогу та його черевики. Ферт Ендрюс покричить «Лойд, де тебе чорти носять? Ти там заснув чи...» Він іде, починає обходити пожежну машину і зупиняється. «Лойд, Лойд!» повільно, насправді неохоче обходить машину, щоб побачити свого напарника. Хетч крупним планом. Його обличчя завмерло в жаху. Борт пожежної машини. Дайте мені те, що я хочу, і я піду. Плакат на шиї Пітера Готца. Дайте мені те, що я хочу, дайте мені те, що я хочу, дайте мені те, що я хочу, і я піду. І ще ці криві танцюючі тростини. Крупним планом екран комп'ютера Хетча. Усі заповнені ним слова зникли. По всій сітці кросворду слова. Дайте мені те, що я хочу, і я піду. По вертикалі, по горизонталі, на всіх перетинах. А у центрі кожного чорного квадрата маленький малюнок тростини. Крупним планом взяте обличчя Ліножа, заповнює весь кадр. Посмішка, видно гострі кінчики зубів. Повільно втрачається фокус, а коли знову з'являється різкість, ми бачимо: центр міста зверху вночі. Майже все темно, окрім мерії. І тепер вияв сигнал штормової тривоги. Два короткі, один довгий. Пауза. І знову, і знову. Всім в укриття. Зображення Ліножа тримається, накладене на засніжене місто, і змушуючи думати, що немає притулку для жителів Літл Толл Айленда. Ні сьогодні, і, можливо, не буде ніколи. Але обличчя Ліножа нарешті зникає, і екран стає темним. Це закінчилася частина перша.